Заброньованим склом зберігаються справжні скарби. Там зібрані сотні виробів золота, статуетки, шоломи, нагрудні лати, й ювелірні прикраси. Мені очі тоді розбіглися від тої краси. Я завжди з дитинства мала сентименти до розкопок, предметів старовини, Іноді, працюючи в лабораторії, до мене прокрадалася шалена думка поміняти цю спокійну, стерильну, пробіркову роботу на щось авантюрніше, сповнене небезпеки, адреналіну. І що вплинуло на твою свідомість, що ти цього не зробила? Вона мовчки вичікувально дивилась на мене. Її глибокі темні очі вивчали мою реакцію на свої слова. Видно, їй дуже на цьому залежало. «Я ж маю рацію. Не зробила?» – з надією в голосі. Її мовчанка починала наводити на сумніви, але ось вона заперечливо труснула головою, якось трохи розчаровано, Аж м'які пасма смоляного волосся, досі зібрані в рівномірний пучок, розсипались по плечах. Статистика. Кожного року в лісах Амазонки пропадають люди, навіть дуже досвідчені скарбошукачі. Ці тропічні зарості відкриваються далеко не кожному. Говорила вона це, розглядаючи свою тарілку і малюючи виделкою химерні фігури з двокольорного соусу, що подали до запеченої риби. В голосі звучала ледве вловима і затаєна туга, не знаю за чим, за пригодами лихоманкою, що володіває тим, хто хоч раз попробував стати мисливцем за скарбами, за романтикою, чи, може, вважала, що так наблизиться до своєї мети? Тебе це злякало? Я й не вірив. Жінка не виглядала на людину, яку можна злякати звиклою статистикою. Тут щось не те, і мені понад усе на світі захотілось довідатись, що? Ні, звичайно, м'яко посміхнулась. Мені бракувало мого сина відчуття власної домівки. Коли згадувала про сина, то ставала раптово надзвичайно відкритою і відтого вразливою і беззахисною. Так от, основне попереду. Мені захотілось привести собі на згадку хоч найменшу річ, яка б мені нагадувала про цю країну, про свої мрії, щось з прикрас, вирішила я. Буде саме те. Заходжу в звичайну, невеличку крамничку, яких десятки. Саме там торгували менш цінними предметами старовини. Запопадливий власник одразу кидається до мене. Білі люди, туристи – це їх здобич. Вони вважають, що всі туристи – заможні люди. Мій продавець – не виняток. Він одразу ж став показувати мені важкенькі маски із золота, жестом зважуючи їх на руці. Показував, що вага в них доволі вагома. Та я скромно відмахувалась. Мимрячись щось про те, що потребує щось дрібне, невеличке, можливо, жіночі прикраси, чоловік трохи збавив свої темпи, не приховуючи того, що моя відмова його розчарувала, але чемно пропонував мені далі на вибір одну прикрасу за іншою, чого там тільки не було розмаїті перстені з виписнутими на них магічними візерунками, намиста з кольоровими каменями назви, яких я не знала, але все це мене не зачіпало. Коли ж господар, втомившись від мого безперестанного метляння головою, підніс мені сережки, та саме тоді мені дух і перехопив. Не треба буде досвідченим торговцем, аби побачити, що цей покупець